أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني kelami wa qadtu an aradhantu batu an ruba sa'idat qurran znači ovde pa znači ovde imamo ovde imao da se setite znači imamo Abdurrahmana da akhila koji sa svojih 25 godina uradio ono što uradio napravio državu. Mladička momak, mladina u našim godina ili vaši. <laughs> imamo Abdurrahmana Nasira. U 22. godini on čini dijela koja, koja su jel, koje, koja ne čini sta ljudi stari, mudri, sposobni u 60-70. godinama. A ovdje imamo gel Hisham ibn, ibn Hakema Al-Halife košvar nije kakav glas, ništa ne radi. Zašto se to desilo? Zato što ga je Hađib el-Mensur u stvari mu dao tu ulogu. I na tome ga odgojio da stvari, on ne treba da se bavi državom, da on ne treba da upravlja, da je njemu da se posveti ibadetu, da se posveti dvorskom životu kako to naziva, je a da stvar upravlja na državu, je prepusti njemu i njegovoj porodici. E, sa ovakvim načinom, znači vladanja e, ovog halife, Je, znači, koji je počeo sa 12 godina zato što je odgojena takav način. Znači, e, prošla je čitava poraca, znači ova država a, a, Amirijska, po, kao, kao vladaštvo prošli, znači, njihova poraca upravljala vlada, državom preuzela sve vlast, a da u stvari halifa nimao stvarni moći. E, Godin je 399. Abdumalik ibn Mesur je u jednoj ofanzivi, kao svoj otac išao, znači, predvodio mu Čahide, išao se vojskom u Čahide, dva puta godišnje ofanzive su vršili u kršćanske zemlje, na sjeveru, u jednoj od ofanziva je preselio kao šehid. I onda, znači, imao naravno, imali su svoju djecu, i računati je bilo da sto djeca njihova bili njihovi nasljednici. Nakon smrti, nakon što preselio je Abduvanek i Abduvanasur, njegov brat, njegov brat je došao kao nasljednik. A to je stvari, bio ko? Abdurrahman ibn al-Mansur. Al On je kao bio treći vladar u toj porodici, Amirijske države porodici, znači koja bila u sjeni uh, e e e e emevijskog hilafeta. Međutim, šta je se udjede slo? ibn Mansur, uh, sin znači, uh, Hadjiba al-Mansura, je stvari, uh, bio potpuno različit od svoga brata i od svoga oca. Kakav je bio? Bio je mladić nemoralan, veliki grešnik, pio je alkohol, činio je zinalog, radio je ogaona uh, djela, znači velike munkere koje je znači, prvo šarijet zabranio Negira, a i uopšte znači, uh, javno takva djela se nisam, mislim bilo da radi neko, ko obnaša bilo kakvu normalnu funkciju držav. Tako da je, da su ga ljudi, obišnji ljudi u državi, prezirali mrzivu. Sa velikom mrzivom prezivom. Još tome kad se dodala da je u stvari da je njegova majka u stvari bila kćerka kršćanskog kralja iz države Naafar ili Naatar. Bila je kršanka, njegova majka je bila kršanka. Dači on je sin od, znači, El Mansura, a majke kršćanke. Tako da je to još dodatno proizvolo mržnju prema, prema tom nasljedniku e, Abdurrahmanu El Mansuru koji je naslijedio nakon svoga brata Abdur Melike. E, naravno, sve ovo je dovoljno čega? Da, da, znači, da većina ljudi nije bila zatimljena sa njegovim načinu ladanja. I Još je on ovo dodao još goru stvar, da je on u stvari jel, otišao do kod halife, znači Hišama i Hakema, otišao i ubijedio njega, po navodnicima ubijedio, ubijedio ga da u stvari jel, da on učini njega, da učini njega njegovim nasljednikom, da bude on halifa nakon njega. Nekon šeće, pa dobro je prebija, jes problem, znači, na, a, halifa može biti iz Emevijske nekoj porodci, jer tako bilo živeli halifere, a ovaj sad dolazi iz te jemenske, amirijske porodci. I stavio da njega, a, zašto ovo govori, zato što obični muslimantov apsolutno niće prihvatiti. I to se desilo. Ali je njega objedio i pridobio ga i ovaj pristao, znači da je on njegov belil ahd, da je njegov nasljednik nakon njegove smrti. Što je bilo dogovoreno i obznanjeno. Nači od naroda nači prije toga znači na, namjesnici u ovam irskoj državi, nači oni su bili poput naši premijera u državi. Halifa je imao samo jel a, znači vladavine u prenesenom smislu, kao bio kao neka slika. A stvarnu vlasu imali znači ova porodica angliška. Da bi ovaj došao por svih belaja koji imao, znači veliki griješnik, fasik, nemoralan čovjek, a, još sin bio kršanke, i sve znači, što je izazvalo veliku ogavnost prema njegovu strani naroda i još, još stvar dodao na tobe da on bude nasik, da on bude, nasih, da on bude jel, nakon ovoj halife, kada on umre da umre, da umre, da umre, da umre da njegov nasih, da bude on halifa nakon njega. Znači to bilo znači bukvalno, znači kada bi umreo, umreo znači Hisham ibn Hakim znači njegov pravi nasih bi bio u stvari ovaj Abdurrahman ibn Nasir i on bi bio halifa muslimana. Uh, naravno, tu je izrazalo veliko rođenje, uh, uh, znači, ogorčenje kod benog umeja, znači kod sinova, znači kod porodice Mevijske tada Vendelusu. Uh, kod obišnjog naroda narodno takođe veliko nezadovoljstvo i naravno da su onda oni, jel, šta su radili, znači smišljali kako da tu stvar riješi na drugačiji način. A Udrahman ibn, ibn Mesur, uh, znači taj o osobi, govorimo ovom odaru, znači on posebe u svojim rukama nije imao moći svoje, osim tu porodcu njihovu amerijsku, koje su postavljeni jel, na određenim funkcijama. I, za druge strane, imao je berber. Mi smo rekli, najjača njihova strana država je bilo koja? Berberi. Oni su ti koji su bili, koji su, oni digli njima njihovo stepe, njihovo nivo, i oni su, stvari, njima čuvali, jel, čuvali moć u državi, dok je ostali narod, je bio na drugoj strani. I ta taj se ras je, jako ispoljio za vrijeme njegove vladanje. Da bi uradili šta? Dači, da nakon što ovaj čovjek spojio znači, to javno griješenje, taj ne mora koji je imao kod sebe. I to djelo da, da, da odredi da on bude halifa nasljednik je to, jel? Da su da su ljudi smislili njemu neku smicu, koju kada je jednom prilikom jel otišao on u džihad, izašao da predvodi vojsku, ofanzivu napravio da pod vojskom u džihad kao i njegov brat i njegov otac. Ljudi su u njegovom osustvu smislili da napravi puc državni udar. Da stvar kad se, jel, kad se on vrati da je već vlast, jel, da je preuzeta, da više nije vlast u njegovim rukama. Znači, on je otišao sa vojskom, predvodio tu, tu bitku, a onda su ljudi iskoristili tu priliku njegovog osustva i htjeli su da promijene stanje u državi, pa su otišli tom trenutnom halifi, Hišam ibn Hakemu, znači, trenutnom halifi koji je stvar ima, ima stvar u vlast, otišli u njegovu u njego kasr, njego tvorac, skinuli ga s vlasti. Prvo u njega skinuli s vlasti. Pa su odredili drugog čovjeka iz evevijske porodce, da je on halifa. A to je bio Mohamed ibn Hišam. Znači sin od Hišama. Mohamed ibn Hišam ibn Abdul Džabbar i da nabra nastavak imena. Glavno dođe jedan od unuka od Rahmana Nasira, velikana od vladara po glavara u Endelesu. Endelesu. I sa ovim, šta se s ovim dešava? Na s ovim se dešava da u stvari je da je Abdurrahman, znači dolazi period, jedan novi period nerijeda, sukoba i fitne u Endelosu. Znači, znači smislili su njemu, znači ovom, ovom tadašnjem amirijskom namjesniku, jednu smicalicu, dok je kada je otišao znači, u džihad, znači da bude da bude okružen, da se napravi njemu zamka i bio je ubijen. Ubijen je on. I sa tim, sa tim njegovim ubisom nastaje novi period istorije Endelusa. Znači, prekida se taj, ta istorija Devle Amirije, Amirijske države, i nastaje novi period, a to je period Moluku Tavaif. Moluk, znači kraljevi uh, uh, malih državica koje su nastalo u Endelosu. Znači čitavca Endelos podijelio i rasparčao svaki grad je bio za sebe država. I dolazi novi period nesporazuma, svađa, razmirica, ratova, pomaganja tih mali muslimanskih državica sa kršanskim državama na sjeveru protiv drugih muslimanskih država, o čemu će biti govora u narednom periodi Usvanike, laume, laume, laume, laume, laume, laume, laume, laume, laume, laume, سلماني يا مرتان على اهلي هناك وسلمي كان الملون كان الملون كالزمان وقارنوا